Szombat, 1943. január 30. Drága Kitty, ez a méreg, de nem mutathatom ki, pedig legszívesebben toporzékolnék, ordítoznék, jajveszékelnék. Szeretném anyát egyszer jól megrázni, meg mit tudom én mit, mert a szemrehányások, a gúnyos pillantások, a vádaskodások nap mint nap egy felajzott íj nyilaiként sebeznek meg újra és újra, és nehéz őket testemből eltávolítani. Szeretném anyának, margónak, fándánnak, dűszelnek, de apának is oda kiabálni. Hagyjatok már békén, hadalhassak egyszer végre nyugodtan, anélkül, hogy telesírom a párnám. Ég a szemem, a fejem zakatol. Csak el innen, el mindenkitől legszívesebben kifutnék a világból. De nem lehet. Kétségbeesésemet ki sem mutathatom. Az általok ütött sebeimet nem tárhatom eléjük. El nem viselném a részvétüket vagy jó szándékú csúfolódásukat. Még attól is ordibálnom kellene. Mindenki azt mondja, hogy affektálva beszélek, nevetséges vagyok, amikor hallgatok, a válaszaim szemtelenek, agyafúrtak az ötleteim, hogy nem fáradt vagyok, hanem csak lusta, hogy önző vagyok, ha egy falattal többet eszem, hogy buta, gyáva, számító vagyok, satöbbi, satöbbi. Egész nap egyebet sem hallok, mint hogy kiállhatatlan kölyök volnék, és a nevetek is ezen, és úgy teszek, mintha nem érdekelne. Mégis bánt a dolog. És legszívesebben szépen megkérném Istent, ajándékozzon meg egy másik természettel, amely nem bőszít fel mindenkit ellenem. Ez azonban lehetetlen. A természetem olyan, amilyen, és érzem, hogy nem lehetek rossz. Sokkal inkább igyekszem a többiek kedvében járni, mint sejtenék, és megpróbálok nevetni, hogy eltitkoljam, milyen pocsékul érzem magam. Nem egyszer anyafejéhez vágtam már, mikor igaztalanul megszidott, Bánom is én, mit beszélsz, egyszer mindenkor mindenkorra vedd le a kezed, reménytelen eset vagyok. Amire persze azt feleli, hogy ne szemtelenkedjem, és két napig szinte levegőnek néz, azután egyszerre csak elfelejti, és úgy bánik velem, mint a többiekkel. Képtelen vagyok egyik nap negédeskedni, a másik nap kiönteni rájuk a gyűlöletemet. Inkább az arany középutat választom, ami persze nem is arany. De nem mondom ki, amire gondolok, és megpróbálok ugyanolyan megvetéssel nézni rájuk, ahogy ők én rám. Ó, bár csak tudnék. Anne. Péntek, 1943, február 5. Drága Kitti, ha bár rég nem írtam neked a veszekedésekről, etéren semmi változás. Dűszel úr is, aki pedig eleinte annyira tragikusan fogta fel, a hamar feledésbe merülő civakodásokat egyre inkább hozzászokik, és meg sem próbál közvetíteni. Margó és Péter egyáltalán nem olyanok, hogy fiatalnak nevezhetnéd őket. Mindketten unalmasak és hallgatagok. Én rémségesen más vagyok, ezért mindig meg is kapom. Látod, Margó és Péter ilyet nem csinál, odafigyelhetnél a kedves nővéredre. Ez valami borzasztó. Neked bevalom, abszolút nem szeretnék olyan lenni, mint Margó. Ő nekem túlontúl lagymatag és közönyös. Mindenkinek igazat ad és mindenben enged. Én akaratosabbnak szeretném tudni magam. De az efféle elképzeléseimet elhallgatom, mert szörnyen kinevetnének, ha ilyen védekezéssel állnék elő. Az asztalnál többnyire feszült a hangulat. A gyakori kifakadásokat szerencsére meggátolják a levesevők, vagyis mindazok, akik a lenti irodából felugranak egy tányér levesre. Ma délben ismét rákezdett, hogy Margó milyen keveset teszik. Biztos a karcsúságát félti, tette hozzá gúnyosan. Anya, aki mindig Margó védelmére kell, rári Hallani sem akarom a maga ostobaságait. Ő nagysága elvörösödött. Férje ura azonban nem felelt, csak nézett maga elé. Akad viszont olykor nevetni való is. Épp az előbb ő nagysága valami szédületes szemersággal hozakodott elő. Arról beszélt, hogy annak idején ő milyen jól kijött az apjával, meg hogy mennyi, de mennyi flörtje volt. És tudják, mondta, amikor egy férfi már tapogatni kezdett volna, apám azt tanácsolta, hogy csak ennyit mondjak. De uram, én úri nő vagyok. Mindjárt tudni fogja, mire célzol. Mi pedig nevetésben törtünk ki, mintha egy jó viccet hallottunk volna. Még a többnyire igen hallgattak Péter is olykor okot ad a vidámságra. Egészen oda van az idegen szavakért, és közben nem tudja, hogy mit jelentenek. Egyik délután, amikor ügyfelek voltak az irodába, és nem lehetett vécére menni, ő nagy szükségében mégis odament, de nem hozta meg az öblítőt, és hogy a kevéssé kellemetes szagra felhívja a figyelmünket, kitűzött egy cédulát a vécé ajtóra. gáz. Persze azt akarta írni, hogy vigyázat gáz, de úgy gondolta, hogy a szilvú plé emelkedettebb lesz. Arról már fogalmasan volt, hogy az tesséket kéremet jelent. Anne. Szombat 1943. február 27. Drága Kitti, Pim minden nap a partra szállást várja. Churchillnek tudőgyulladása volt, de már lábadozik. Gandhi, az indiai szabadságharcos, ki tudja, hányatszor sztrájkott tart. Önöccsega azt állítja magáról, hogy ő fatalista, de amikor lövéseket hallani, ki a leggyávább, nem más, mint Petronella Fandán. Ján elhozott nekünk egy püspöki pásztorlevelet, melyet a templomokba felolvastak. Szép szöveg és bíztató szándékú. Ne maradjatok, vesztek, hollandok! Harcoljon ki, ki a saját fegyverével a haza, a nép és a vallás szabadságáért. Segítsetek, adakozzatok késlekedés nélkül. Ezt egyszerűen csak felolvasták a szószékről. De vajon segít -e majd? Higgy sorsosainkon, már biztos, hogy nem. Képzelj csak, megint mi történt velünk. Az ingatlan tulajdonosa, anélkül, hogy Kuglert és Kleimant értesítette volna, eladta a házat. Egyik reggel beállított az új ház tulajdonos egy építéssel, hogy megtekintsék az épületet. Szerencsére Kleiman úr is ott volt, és mindent megmutatott az uraknak a hátsó traktus kivételével. Azt mondta nekik, hogy az átjáró kulcsát otthon felejtette. Az új tulajdonos pedig nem kérdezősködött tovább. Reméljük, hogy nem jön el többször, és nem akarja megnézni a hátsó traktust is, mert akkor semmi reményünk. Apa kiürített egy kartotékdobozt Margónak meg nekem, és egyik oldalukon megíratlan kartotéklapokat rakott bele. Ez lesz a könyvkatalógusunk. Mi ugyanis mind a ketten felszoktuk jegyezni, melyik könyvet olvastuk, kiírta és a dátumot. Megint tanultam két új szót. Bordéj és kokott. Ezeket egy külön füzet beírom be. Újféle vaj és margarinadagelosztás. Mindenkinek kiporciózzák a tányérjára. De nagyon igazságtalan adagokban. Fándánék mindig ők készítik a reggelit, maguknak másfélszer annyit adnak, mint nekünk. Az öregeim szónélkül tűrig. Túlságosan is félnek a veszekedéstől. Kár mert az ilyeneknek ugyanúgy kellene visszafizetni. Anne. Csütörtök, 1943. március 4. Drága Kitty, ő nagysága új nevet kapott. Ő lett Mrs. Beaverbrook. Te persze nem érted, hogy miért? Hát elmondom. Az angol rádióban gyakran hangot kap egy bizonyos Mr. Beaverbrook, aki lagymatagnak tartja Németország bombázását. Fandenasszony pedig, aki mindenkinek ellentmond mond, a híradásoknak és magának Churchillnek is, ezzel a Beaverbrook úrral a legteljesebb mértékben egyetért. Ezért azt mondtuk neki, hogy legjobb volna, ha feleségül menne Beaverbrook úrhoz, amit annyira hízelgőnek talált, hogy attól fogva folyton csak Mrs. Beaverbrooknak neveztük. Új segédet vettek fel a raktárba, az idősebbik ugyanis Németországba kapott behívót. Szomorú hír, mi azonban örülünk neki, mert az új segéd nem ismeri a házat. A raktári munkásoktól még mindig nagyon félünk. Gandhi ismét ételt vesz magához. A fekete piac nagyszerűen működik. Ha volna annyi pénzünk, hogy a képtelenül magas árakat megfizessük, akkor dagatra is hízhatnánk. A zöldségesünk a Wehrmachtnár szerzi be a krumpliát, és zsákokban hordja fel a magánirodába. Ő tudja, hogy mi itt rejtőzünk, ezért mindig szépen az ebédszünetben jelenik meg, amikor a raktárban nincs senki. Már lélegezni sem tudunk. Egyre csak köhögünk és prüszkölünk a rengeteg borstól, amit odalent darálnak. Mindenki, aki felnéz hozzánk, már csak így üdvözöl minket. Hapci! Ő közli, hogy többet nem is megy le, mert ő megbetegszik, ha még több borsot kell beszívnia. Szerintem apacége semmi kellemes dologgal nem foglalkozik. Mindig csak a zselatinok, meg a csípős bors. Márpedig, aki élelmiszerkereskedő, annál lehessen valami nyalánkságot is kapni. Ma reggel megint egész szózivatarzódult rám, és mennydörgésszerűen hangzottak el ilyen közönséges kifejezések, mint Anne rossz, vagy Fándánék jók, mert zúgott tőle a fejem. Azt a mennydörgős mindenségit. Anne. Szerda, 1943. március 10. Drága Kitty, tegnap este rövid zárlat keletkezett, és közben szüntelenül lövöldöztek. Még mindig nem szoktam hozzá a lövöldözéshez, meg a repülők zajához. Ilyenkor nagyon félek, és szinte minden este bebújok kapához az ágyba végaszért. Ez lehet, hogy gyerekesnek tetszik, de próbálnád csak ki te egyszer. Úgy dübörögnek az ágyuk, hogy a saját szabadat sem érted. Mrs. Beaverbrook, a fatalista, már csak nem sír, majd bátortalan hangon megszólal. Ó, milyen kellemetlen, ó, de nagyon lőnek, ami azt jelenti, nagyon félek. fénynél sem olyan rossz, mint sötétben. Reszkedtem, mint a nyárfa és könyörögtem apának, hogy gyújtsunk gyertyát. De ő kérlelhetetlen volt, maradt a sötétség. Akkor hirtelen gépfejver ropogás hallatszott, ami tízszerte rosszabb az ágyú dörgésnél. Anya kiugrott az ágyból, és apa nagy bosszúságára gyertyát gyújtott. Apa morgolódására határozott hangon csak ennyit mondott. Anne, nem harcedzett katona. A vita lezárva. Beszéltem már neked ő nagysága egyéb más szorongásairól? Azt hiszem, nem de hogy a hátsó traktus minden kalandjáról tudjál, ebbe is beavatlak. Egy éjszaka ő nagysága úgy hallotta, hogy tolvajok járnak a tetőtérben. Kemény lépteik csak úgy döngtek, és úgy megrémült, hogy felrázta a férjét. Ebben a pillanatban a tolvajok már ott sem voltak, és a fatalista ilyet szívének zakatolásán kívül egyéb zajt nem lehetett hallani. Ó, putti! Fándán úr beceneve! Biztosan elvitték a kolbászokat, meg az összes hüvelyeseinket. És Péter? Ott van az ágyban? Pétert biztosan nem lopták el. Ne rémüldönz itt. Hagyj engem aludni. De ebből nem lett semmi. Az éjegységtől ő nagysága már nem tudott elaludni. Néhány nappal később a felettünk család arra riadt fel, hogy kísértet járás van a tetőtérben. Péter zseblámpával a kezében fölment, és mit látott? Brrr! egy csomó kövér patkányt, ahogy menekülnek előle. Így azután kiderült, kik voltak a tolvajok, és attól fogva éjszakára felraktuk musita manzártba aludni. A hivatlan vendégek nem is jöttek többé vissza, legalábbis éjszaka nem. Néhány nappal ezelőtt Péter kiment a tetőtérbe valami régi újságokért, még csak este fél nyolc volt és világos. Ahogy mászott fölfelé a lépcsőn, Erősen tartania kellett a csapóajtót, felérve pedig kezével a padlóra támaszkodott, és a rémülettől és a fájdalomtól majdnem visszaesett a lépcsőn. Nem látta ugyanis, hogy tenyerével egy hatalmas patkányra támaszkodott, amelyik azután alaposan beleharapott a karjába. Halott sápadtan és remegő lábakkal jött vissza, a pizsomáján átütött a vér. Mit a gadás? Egy nagy patkányt megsimogatni nem a legnagyobb öröm, és ha tetejébe még meg is harap, hát az borzasztó. Anne! Péntek, 1943. március 12. Drága Kitty, hadd mutassam be neked a gyermekek védelmezőjét, frankanyukát. Külön vajadag a fiatalkorúaknak, a mai fiatalok problémái... Egy anya mindent megtesz az ifjúságért, és némi veszekedés után keresztül is viszi az akaratát. Megromlott egy csatos üvegnyi sózott nyelv. Musi és Moffi díszebédre hivatalosak. Moffiról még nem hallottál, pedig ő már itt volt a cégnél, mielőtt ide volna. Ő az iroda és raktármacska. Ő tartja távol a patkányokat. Politikai csengésű nevének egyszerű a magyarázata. Valamikor a gész és társa cégnek két macskája volt, az egyiket az utcai raktárban, a másikat a padlástérben tartották. Előfordult, hogy a két macska összetalálkozott, amiből mindig nagy ribillió támadt. Mindig a raktármacska támadta meg a másikat, a végén viszont mégis a padlásmacska győzött, akárcsak a politikában. Ezért azután a raktármacskát elnevezték németnek, vagy Mofinak, a padlásmacskát meg angolnak, vagy Tominak. Tomi később elkerült innen, Mofival viszont valahányszor lemegyünk, minnyájjal jól elszórakozunk. Annyi fehér meg barna babot ettünk, hogy ránézni sem tudok. Ha csak rágondolok és már rosszul leszek. Vacsorához már semmi kenyér nem jár. Papa azt mondta az előbb, hogy nagyon rossz hangulatban van. Szegény lélek, már megint olyan búbánatos a tekintete. Egyszerűen rabja lett az Ina Budié Báker kopogás az ajtón című könyvének. A családregény része remekül van megírva, más részei a háborúról, írókról, a női emancipációról már nem olyan jók, és hogy őszinte legyek, egyáltalán nem is érdekelnek. Németországot szörnyű bombatámadások érik. Fandan úr rossz kedvű. Az ok cigaretta hiány. Az afeletti vita, hogy a konzerveket megedjük-e vagy sem, a mi avunkra dőlt el. Minden cipőm kinőttem, kivéve a síbakkancsot, amit viszont lakásban nem célszerű hordani. Egy hat golden, 50 centes ötvencentes szandálom egy hét múlva felmondta a szolgálatot. Mib talán kerít valamit feketén. Újra le kell nyírnom apa haját. Pim állítja, hogy a háború után sem megy más borbélyhoz, olyan jól dolgozom, csak ne vágnék bele annyiszor a fülébe, Anne. Csütörtök, 1943. március 18. Legdrágább kittim, Törökország hadba lépett, nagy az izgalom, feszülten figyeljük a rádióhíreket. Péntek, 1943. március 19. Drága Kitty, örömünket fél órán belül felváltotta a sokkal nagyobb csalódás. Törökország még nem lépett be a háborúba. Az ottani miniszter csak annyit mondott, hogy semlegességüket hamarosan feladják. A Dámon egy újságárus ezt kiáltozta. Törökország az angolok oldalán. Ezek után az újság példányokat csak úgy tépdesték ki a kezéből. Így jutott el az örömhír hozzánk is. Az ezer guldenes papírpénzeket érvénytelenítették. Nagy csapás ez az összes feketézőre és a hasonlókra nézve, de még inkább a pénzt rejtegetőkre és a rejtőzőkre. Ha valaki egy ezer guldenest fel akar váltani, el kell mondania és be is kell bizonyítania, hogyan jutott hozzá. Az adóbefizetésnél még elfogadják, de ott is csak a jövő hétig. Ugyanekkor az ötszáz guldenes pénzek is érvényüket vesztették. A társának titokban még volt néhány ezer guldenese, ebből jó sok időre előre befizették az adót, ezzel megoldották a gondot. Dűszel kapott egy lábbal hajtható fogfúrógépet, hamarosan tüzetesen meg fogja vizsgálni a fogaimat. Dűszel szörnyen fegyelmezetlen az illegalitás szabályait illetően. Nem csak a feleségének kirogat leveleket, de nyájas levelezésben áll a legkülönfélebb emberekkel is. Margót pedig, mint a hátsó traktus holland tanárnőjét megkérte, hogy javítsa ki a hibákat. Apa azonban megtiltotta, hogy folytassa a levelezést. Margó abba is hagyta a hibák javítását, de én azt hiszem, hogy dűszel ugyanott folytatja. Az összes germánok fűrerre, sebesült katonákkal beszélgetett. Csüggesztő volt hallgatni. A kérdések és a válaszok körülbelül ilyenek voltak. A nevem Henrik séppel. Hol sebesült meg? Stalingrádnál. A sebesülése? Két lábam lefagyott, a bal csuklóm eltört. A rádió szóról-szóra így közvetítette ezt a bábszínházi előadást. A sebesültek büszkék voltak a sérüléseikre. Minél nagyobb a sérülés, annál büszkébbek. Egyiküknek a meghatottságtól már alig jött ki szó a száján, amikor a Führer megszorította a kezét, már ha még volt neki keze. Dűszel illatos szappanyját lejtettem a földre, utána még rá is léptem, egy darabja letört. Megkértem apát, hogy kárpótolja valamivel, mert Dűszel havonta csak egyetlen szappanhoz juthat. Anne. Csütörtök, 1943, március 25. Drága Kitti, tegnap este anya, apa, Margó megén meghitenüldögéltünk együtt. Egyszerre belépett Péter, és sugott valamit apa fülébe. Annyit hallottam csak, hogy egy hordó felborult a raktárba, meg hogy valaki feszegeti az ajtót. Margó is hallotta, és próbált engem megnyugtatni, mert én egészen elfehérettem, annyira ideges lettem. Mi hárman vártuk, hogy mi történik, apa és Péter közben lementek. Alig két percre rá feljött lentről a rádió mellől fendán asszony, és elmondta, hogy Pim arra kérte, zárja el a rádiót, és halkan menjen vissza a szobájába. Csak hogy egy régi rozogalépcső épp akkor ropog recseg a leghangosabban, ha valaki nagyon halkan, akar lépkedni rajta. További öt perc múlva pedig visszatért Pim és Péter is, és hol számoltak be a kalandjukról. Előbb leültek a lépcső alján, és vártak, de nem történt semmi. Aztán egyszerre bum, két nagy csattanást hallottak, mintha bent a házban két ajtó becsapódott volna. Pim egy ugrással fönt termett, Péter pedig riasztotta a dűszelt is, aki körülményeskedve és nagy zajt csapva végül ugyancsak előjött. Innen azután a cipőt lehúzva fel a fenden családhoz egy feljebb. Ő urasága szörnyű náthásan már ágyban feküdt, mi oda sereglettünk köréje, és suttogva közöltük vele gyanunkat. Valahányszor ő urasága hangosan felköhögött, ő nagysága, meg én is egészen oda voltunk a rémülettől. Ez így folyt egészen addig, míg valamelyikünknek az a ragyogó ötlete nem támadt, hogy adjunk be kodeint neki. Ettől a köhögés azonnal abba maradt. Vártunk és vártunk, de semmi. Minnyáján arra gondoltunk, hogy a betörők, miután lépteket hallottak az amúgy csendes házban, fogták magukat és eltűntek. Sajnos odalent a rádió még mindig az angol adásra volt hangolva, és a székek is ott álltak szépen körülötte. De ha az ajtót az előbb fölfeszítették, és ezt a légoltalmiak meglátják, azonnal értesítik a rendőrséget, aminek roppant kellemetlen következményei lehetnek. Ezért azután Fándán úr kikelt az ágyból, belebújta nadrágjába, kabátjába, kalapot nyomott a fejébe, és apa nyomában lement a lépcsőn. Mögötte Péter, aki a biztonság kedvéért egy nagy kalapáccsal fegyverezte fel magát. A hölgyek, ideértve Margót és magamat is, közben odafent izgatottan várakoztak, míg nem öt perccel később az urak visszatértek, és közölték, hogy a házban teljes a nyugalom. Megbeszéltük, hogy sem vizet nem folyatunk, sem a vécét nem húzzuk le. Az izgalom azonban minden lakótársnak a gyomrára ment, és elképzelheted, micsoda bűzterjenget körülöttünk, miután sorban állva valamennyien hátrahagytuk a magunkét. Az egyik bosszúságot általában követi a többi, ahogy most is. Az első, a Wester harangjátéka megszűnt, pedig a hangja mindig nyugalommal töltött el. A második. Előző este foskel úr korábban hagyta el az irodát, és nem voltunk biztosak benne, vajon Bepnél maradt-e a kulcs, vagy Foszkel nem felejtette el bezárni az ajtót. De nem vettük annyira a szívünkre. Még mindig csak este volt. Bizonytalanságban éreztük ugyan magunkat, noha egy kisé már kezdtünk megnyugodni, mert negyedkilenctől, amikor a betörő miatt veszélybe kerültünk, egész fél tizenegyik semmi zajt nem hallottunk. Némi gondolkodás után rájöttünk, teljesen valószínűtlen, hogy kora este, amikor még emberek járnak az utcán, egy betörő feltörje egy ház ajtaját. Egyikünkben aztán felmerült, hogy talán a szomszédunknál, a keg cégnél a raktáros még most is dolgozik, izgalmunkban ugyanis, meg a házunk falainak vékonysága miatt az ajokat könnyű félrehallani. nem szólva arról, hogy ilyen kínos pillanatokban mekkora szerepe van a képzelődésnek. Így azután lefeküdtünk, de nem mindenki tudott elaludni. Apa, anya és Dűszel úr még sokáig ébren voltak, és egy kis túlzással azt mondhatnám, hogy én is alig hunytam le a szemem. Reggel az urak lementek és megrángadták a ház ajtaját, vajon be van a -e zárva, de minden rendben volt. Ezeket a velünk történt éppenséggel nem kellemes eseményeket, természetesen teljes részletességgel elmeséltük az irodában mindenkinek, már csak azért is, hogy így utólag nagyot nevethessünk rajtuk. Egyedül bepvet minket komolyan. Anne. Utóirat. A WC ma reggelre eldugult és apának egy hosszú bottal ki kellett kotornia belőle az összes földieper receptet, jelenlegi WC-papírjainkat, néhány kiló kakával együtt. A botot később elégettük. Szombat, 1943. március 27. Drága Kitti, a gyorsírás tanfolyamot befejeztük, most már a sebességet kezdjük elfokozni. Nagyon ügyesek leszünk. De szeretnék még neked mást is elmondani, ezekről az én napot agyonütő szaktárgyaimról. Azért nevezem ezeket így, mert mi itt egyebet sem teszünk, mint múlatjuk az időt, hogy minél előbb vége szakadjon rejtőzködésünknek. Bolondulok a mitológiáért, különösen a görög és a római istenekért. Körülöttem azt hiszik, hogy ez csak múló vonzalom, mert még soha nem hallottak olyat, hogy egy kamaszlány istenekért rajongjon. Akkor hát én vagyok az első. Fandan úr megfázott. Jobban mondva, egy kisé kaparatorka, Óriási cirkuszt csinál belőle. Kamillatával, gargarizálás, szájpadlás, ecsetelés, mirholdattal, oldattal, gőzölés a mellen, az orronát, a fogaira és a nyelvére, és a tetejében még rossz kedve is van. Rauter, valami magasrangú náci, beszédet mondott. Július 1 minden zsidónak el kell hagyni a germán országokat. Utrecht megyét április 1 május 1 meg kell tisztítani. Mintha csótányokról volna szó. Május 1 június 1 pedig észak és dél-hollandia megyéket. A nyomorult embereket, mint egy csorda, szegény, beteg, magukra hagyott állatait úgy küldik a vérmacskos vágóhidra. De erről inkább nem beszélek. Már a saját gondolataim is Lidérsz nyomásként nehezednek rám. Van viszont egy újabb jó hír. A munkahivatal német részlegét szabott őrök felgyújtották. Néhány napra rá pedig a város anyakönyvi hivatalát. Német rendőr ruhába öltözött férfiak leütötték az őröket, és így módon egy csomó fontos iratot eltüntettek. Anne. Csütörtök. 1943. április 1. Drága Kitty, semmi tréfa csinálás, lásd a dátumot. Ellenkezőleg, ma azután nyugodtan idézhetem a mondást, a baj nem jár egyedül. Először is Kleiman úrnak, aki a lelket tartja bennünk, tegnap gyomorvérzése volt, és legalább három hétig ágyban kell feküdnie. Már többször előfordult, és semmi gyógyszer nem segít rajta. Másodszor bep influenzás lett. Harmadszor Foskel úrnak a jövő héten kórházba kell vonulnia. Valószínűleg gyomorfekéje van, és meg kell operálni. Negyedszer megérkeztek Frankfurtból a művek igazgatói, hogy újabb opekta szállításokról tárgyaljanak. Apa a tárgyalások minden pontját már megbeszéltek Leiman úrral, Kugler urat ilyen septében nem könnyű beavatni. A frankfurti órak meg is érkeztek, apa meg már előre izgult a tárgyalások alakulása miatt. Ha tehetném, én is odalent volnék, fakad ki aggodalmasan. Akkor meg tapaszd füled a padlóra, az urak a magányrodában lesznek, onnan minden felhalatszik. A parca felderült, és tegnap délelőtt fél tizenegykor Margó és Pim lehasaltak a padlóra, egy fülnél kettő többet hal. A tárgyalások azonban délig nem értek véget, apa meg már nem bírt tovább hallgatózni. Egészen elgémberedett a szokatlan testtartásban. Fél háromkor, amikor ismét hangokat hallottunk a folyosóról, én vettem át a helyét, és velem együtt Margó is. A beszélgetés azonban olyan unalmas volt, és olyan hosszúra nyúlt, hogy egyszer csak elaludtam a hideg és kemény linoleum padlón. Margó meg nem mert hozzám nyúlni, Félt, hogy odalánt még meghallják, szólni egyáltalán nem lehetett. Aludtam egy jó fél órát, és ahogy felriadtam, már semmire sem emlékeztem a fontos tárgyaláson elhangzottakból. Még jó, hogy Margó jobban odafigyelt. Anne. Péntek 1943. április 2. Drága Kitty! Ó, már megint valami szörnyűséggel gyarapodott a bűnlajstromom. Tegnap este már az ágyban feküdtem, és vártam appára, hogy együtt imádkozzunk. Anya jött be a szobába, leült az ágy szírére, és nagyon szerényen megkérdezte. Anne, papa még nem tud jönni. Nem imádkozhatnánk együtt egyszer mi ketten? Nem anyuka, feleltem én. Anya felállt. Egy darabig még ott maradt az ágy mellett, majd lassan elindult az ajtó felé. Ott hirtelen megfordult, és eltorzult arccal így szólt. Nem haragszom rád. A szeretetet nem lehet erőltetni. És néhány köncsebb gördült le az arcán, ahogy kilépett az ajtón. Csendben feküdtem az ágyban, de rögtön éreztem, milyen gonosz voltam, hogy ilyen durván elutasítottam, bár tudom, nem tehettem másképp. Képtelen lettem volna tettetni, hogy akaratom ellenére is vele imádkozzam együtt. Ez egyszerűen nem megy. Sajnálom anyát, nagyon-nagyon sajnálom, mert először az életben most láttam meg rajta, hogy hűvös viselkedésem nem hagyja közönösen. Láttam arcán a szomorúságot, amikor azt mondta, hogy a szeretetet nem lehet erőltetni. Kemény dolog kimondani az igazságot, de az az igazság, hogy ő taszított el engem magától, hogy tapintatlan megjegyzéseivel ő tett engem érzéket a saját szeretete iránt, és durva tréfálkozásaival és olyan dolgokban, amelyekben nem ismerek tréfát. Ahogyan én mindig összerezzenek valahányszor rideg szavakkal illet, úgy szorult össze most az ő szíve, mikor észrevette, hogy egymás iránti szeretetünk valóban elmúlt. Fél éjszaka zokogott, és egész éjszaka rosszul aludt. Apa, nem néz rám, vagy ha mégis ezt olvasom ki a szeméből. Hogy lehetsz ilyen utálatos, hogy merészelsz ilyen szomorúságot okozni anyádnak? Minnyájan elvárják, hogy bocsánatot kérjek, de ezúttal képtelen vagyok rá, hiszen igazat mondtam, és ezt anyának előbb vagy utóbb tudomásul kell vennie. Anya könnyeivel és apa tekintetével szemben közömbösnek mutatkozom, de az is vagyok. Ők ketten most tapasztalják meg először, amit én állandóan érzek. Anya iránt csak sajnálatot érzek. Változtasson ő a viselkedésén. Én addig is hallgatok, hűvös vagyok. De a jövőben sem fogok visszariadni az igazság kimondásától, mert minél tovább késlekedem vele, annál nehezebben fogja megérteni. Anne. Ked. 1943. április 27. Az egész ház zenga veszekedéstől. Anya velem, fándám papával, anya ő nagyságával, mindenki haragszik a másikra. Szép kis állapot, nem? Anne szokásos bűnlajstroma ismét teljes egészében terítékre került. Múlt szombaton megint jöttek tárgyalni a külföldi urak. Este hatig maradtak, addig minnyáján piszenés nélkül kellett, hogy legyünk odafent. Ha épp nem dolgozik valaki a házban vagy a környéken, a magánirodában minden lépést meghallani. Már megint egész elzsibadt a fenekem. Ilyen sokáig szótlanul ülni, igazán nem az én esetem. Foszkel úr kórházban fekszik, Kleiman úr viszont már bejár az irodába. A gyomorvérzése hamar meggyógyult. Ő mesélte, hogy a városi anyakönyvi hivatallal jól elbántak magukat tűzoltók is, mert ahelyett, hogy a tüzet oltották volna, az egészet elárasztották vízzel. Örömmel hallom. A Carton Hotel romokban. Két angol repülőgép, nagy rakomány bombával a fedélzetén pontosan a német tisztek házára zuhant. A Fejzelstraat és a Szingel egész sarki része kiégett. A német városokat napról napra hevesebb légitámadások érik. Nincs több nyugat éjszakánk, a kevés alvástól karikás a szemem. Az étkezésünk borzasztó, reggelire száraz kenyérpótkávéval, Ebédre két hétig spenótot és salátát ettünk. A krumpli két öklömnyi nagy, édes és rohadt. Le akar fogyni? Kültözön a hátsó traktusba. A fentlakók egyfolytában sopánkodnak. Mi nem fogjuk fel olyan tragikusan. Minden férfit, aki 1940-ben harcolt vagy mozgósítva volt, behívtak és hadifoglyi táborba helyezték el, hogy ott dolgoztassák őket a fűrért. Ezt bizonyára elővigyázatosságból teszik egy invázió esetére. Anne. Szombat, 1943, május 1. Drága Kitty, Düsselnek születésnapja volt. Először úgy tett, mintha nem akarna tudni róla, de amikor Mip befutott egy dugik tömött bevásárló szatyorral, olyan izgatott lett, mint egy kisgyerek. A kedves lótje küldött neki tojásokat, vajat, süteményt, limonádét, kenyeret, konyakot, illatos kalácsot, virágokat, narancsot, csokoládét, könyveket és levélpapírt. Fel is díszített magának egy szép születésnapi asztalt, és legszívesebben három napig közszemlére tette volna a vén bolondja. De nehogy azt hitt, hogy eddig is éhezett volna. Rájöttünk, hogy a szekrényben kenyeret, sajtot, dzsemet és tojásokat rejteget. Igazán botrányos, hogy akit mi nagy szeretettel befogadtunk, csak azért, hogy megmentsük a pusztulástól, most a hátunk mögött tömi a hasát, és semmit nem ad a többieknek. Mi meg mindenünket megosztottuk vele. Szerintünk még ennél is sokkal rosszabb, amilyen szűk markú Kleiman, Foskel és Bepp iránt. Semmiből nem ad nekik. Pedig Kleiman beteg gyomrának milyen jót tenne a narancs. Szerinte azonban sokkal egészségesebb, ha az az ő gyomrába kerül. Éjszaka akkora lövöldözést támadt, hogy négyszer is összecsomagoltam mindenhol a Ma azután a meneküléshez legszükségesebb dolgokat bezsúfoltam egyetlen kis bőröntbe. Persze anya joggal kérdi, hová menekülnél? A munkások nagy mérvű sztrájtja miatt egész Hollandiát megbüntetik. Ostrom hirdettek, és mindenki egy valljeggyel kevesebbet kap. Rosszalkodtak a gyerekek. Ma este megmostam anyahaját. Mostanság ez sem könnyű. Először is a sampon már kifogyott, ragacsos zöld szappant kell használni, másodszor pedig nem lehet rendesen kifésülni a haját, mert a családi fésünknek már csak tíz foga van. Anne Vasárnap 1943. május 2. Ha elgondolkodom, hogyan élünk, többnyire arra a következtetésre jutok, hogy bizony paradicsomi állapotok között Legalábbis azokkal a zsidókkal összehasonlítva, akik nem rejtőztek el, de hogy mennyire el fogok csodálkozni, ha egyszer a helyre áll, hogy mi, akik olyan jól éltünk odahaza, itt mennyire, nyugodtan mondhatom, lezüllöttünk. Abban az értelemben is, ami a szokásainkat illeti. Például amióta csak itt vagyunk, ugyanaz a viaszos vászon abrosz borítja az asztalt, és persze az állandó használattól nem épp a legtisztább. Gyakran próbálom ugyan letisztogatni, de a törlőrojnak, amin már több a mint a rongy, mert még elrejtőzködésünk előtt, vagyis nagyon régen volt új, akármilyen erősen dörzsölöm is vele az asztalt, nem sok hasznát venni. Fandenik egész télen át ugyanazon a flanellepedőn alszanak, amit itt ki sem lehet mosni, a jegyre osztott mosópor túl kevés, meg rossz is. Apa kirojtosodott nadrágban jár, és a nyakkendője is megkopott. Anya fűzője ma feslet szét. Meg sem lehet javítani, olyan régi volt már. Margó meg két számmal kisebb melltartót hord. Anya és Margó a tél folyamán összesen három alsó inget hordtak, és én is kinőttem az enyéimet. Már a hasamig sem érnek. Mindezen azonban könnyen túltesszük magunkat, bár olykor rémülten döbbenek meg, Vajon hogyan fogjuk mi ismét megteremteni háború előtti jólétünket, amikor a bugyimtól kezdve az apám borotva pamacsáig már mindenünk tönkre ment? Vasárnap 1943. május 2. Hogyan gondolkoznak a hátsó traktusban élők a háborúról? Fándán úr. Ez a tiszteletre méltó úr mindnyájunk egybehangzó véleménye szerint nagyon ért a politikához. Mégis azt jósolja, hogy még 1943 végéig rejtőzködnünk kell. Ez nagyon sok idő, de ki lehet bírni. Viszont kibiztosít arról, hogy addigra valóban vége lesz ennek a háborúnak, amely mindenkinek csak kárt és szomorúságot okoz. És kibiztosíthat minket arról, hogy velünk és a rejtőzésben bűntársainkkal addig semmi különös nem történik. Bizony, hogy senki. Ezért minden napunk csupa feszültség, a várakozás és a reménykedés izgalmával, de a szorongáséval is, ha hangokat hallunk a házban, vagy odakint, ha erősen lövöldöznek, ha az újságokban új hirdetményeket tesznek közzé, hiszen minden nap megeshet, hogy a rejtőzésben minket segítőknek, velünk együtt itt kell majd rejtőzniük. Az elrejtőzés nálunk minden nap használt fogalom. Hány meg hány ember rejtőzködik? A többiekhez képest persze nem sokan, de utólag majd biztos meglepődünk, hogy milyen sok jó holland ember akadt, akik pénzért vagy annélkül is befogadtak magukhoz zsidókat és menekülő keresztényeket. És hihetetlen az is, hány meg hány ember él hamis személyi igazolványjal. Fándán asszony! amikor ez a saját véleménye szerint szép hölgy meghallotta, hogy hamis személyigazolványhoz most könnyebb hozzájutni, mint régen, nyomban csináltatni szeretett volna minnyájunknak egyet-egyet. Mintha csak ingyen lett volna, vagy mintha apa és Fanden úr lopnák a pénzt. Ha Fanden asszony elkezd zöldségeket beszélni, putti mérgében majd felrobban. De van is rá oka, mert Kerli, azaz Fanden asszony, egyik nap bejelentette, ha ennek vége, kikeresztelkedem. A másik nap meg mindig el akartam jutni Jeruzsálembe, én már csak zsidók közt érzem magamat otthon. Pim erősen optimista, és mindig meg is tudja indokolni. Dűszel úr mindenféle vad dolgokat kiadjal, de ha ő méltóságának bárki is ellentmond, az pórul jár. Szerintem Alfred Düsselnél az a szabály, hogy az ő véleménye a döntő, csak hogy Anne Frank ezt egyáltalán nem ismeri el. Amit a hátsó traktus többi lakói gondolnak a háborúról, nem érdekes. Politikai téren csak ez a négy ember számít. Igazából közülük csak kettő, de Fanden és Düssel is ide sorolja magát. 1943. Május 18. Drága Kit, szemtanúja voltam egy bajnak német és angol repülők között. Sajnálatos módon néhány szövetséges katonának ki kellett ugrani a lángoló gépéből. Teljes emberünk, aki halfvégben lakik, találkozott négy kanadaival, akik az útszélén üldögéltek. Az egyikük folyékonyan beszélt hollandul. Ez a katona tüzet kért a teljes embertől, és elmondta, hogy a repülőgép személyzete hat emberből állt. A pilóta megégett, ötödik társuk pedig elbújt valahol. Aztán a zöld rendőrség elvitte ezeket az éppen és sértetlenül maradt embereket. Hogy lehet az, hogy egy ilyen félelmetes ejtőernyős ugrás után is megőrizték lélek jelenlétüket? Odakint érezhetően meleg van. A zöldség hulladék meg más szemét elégetéséhez minden másnap be kell gyújtanunk a kájhába. Nem dobhatunk ki semmit a szemetes vödrögbe, gondolnunk kell mindig a raktári segédekre is. Egy kis elővigyázatlanság, és már el is árultuk magunkat. Minden egyetemistának alá kell írnia egy hivatalos nyilatkozatot, amelyben az áll, hogy rokon szemvez a németséggel és elfogadja az új rendszert. 80 százalékuk nem volt hajlandó a lelkiismeretével és meggyőződésével ellentétesen nyilatkozni, a következmények nem is maradtak el. Akik nem írták alá, azoknak egy németországi munkatáborba kellett vonulniuk. Mi lesz így a holland fiatalságból, ha mindnyájuknak Németországban kell gürcölnie? Éjszaka anya a nagyon erős bombázások miatt becsukta az ablakot. Én Pim ágyában feküdtem. Egyszer csak halljuk ám, hogy odafent ő nagysága kiugrik az ágyból, mintha Musi harapta volna meg, majd egy hangos csattanás. Mintha egy gyújtóbomba hullott volna le az ágyam mellé. Felvisítottam. Gyújtsatok lámpát! Pim lámpát gyújtott. Azt hittem, mindjárt lángba borul a szobánk. De nem történt semmi. Minnyájan felrohantunk Fándánékhoz megnézni, mi a baj. Ő urasága és ő az előbb vörösesen izzó fényt láttak a nyitott ablakon át, és ő urasága úgy vélte, hogy itt a közelben gyulladt ki valami, míg ő nagysága szerint épp a mi házunk kapott lángra. A csattanásra azután ő nagysága remegő lábakkal kiugrott az ágyból. Dűszel odafent maradt elszívni egy cigarettát, mi meg visszabújtunk az ágyunkba. Alig negyed óra múlva újra kezdődött a lövöldözés. Ő azonban felpattant, és leszaladt a lépcsőn be Dűszel szobájába, hogyha már a férjénél nem tud, nála leljen nyugalmat. Dűszel ezekkel a szavakkal fogadta. Gyere szépen ide az ágyamba, gyermekem! Ettől azután akkor a nevetésbe törtünk ki, hogy már az ágyuzással nem is törődtünk. Félelmünk, mintha elszállt volna. Anne! Vasárnap 1943. Június 13 Drága Kitty, apa olyan szép verset írt a születésnapomra, hogy meg kell osztanom veled. Minthogy Pim csak németül tud költeni, a verset Margónak kellett lefordítani a Hollandra. Hogy Margó milyen remekül teljesítette önként vállalt feladatát, ítéld meg magad! Az eltelt év eseményeinek szokványos rövid összefoglalása után így folytatódik. Te vagy a legkisebb, még ha nem is kicsi, s ha fáj neked is, mindenki azt hiszi, ha tovább neveltéged, az az igazi. Mi tapasztaltak vagyunk, hát tőlünk tanulj. Minket nem hoz zavarba sem régi, sem új. Mi tudjuk pontosan, hogyan, mikor, s melyik, és ez már hosszú évek óta így folyik. Saját hibáinkat mi nem, de látja más, Ezért is esik oly könnyen a szidás. Másnak hibáját meglátni nem nehéz, Mögötte erénye, szinte semmivé enyész. Tudják ezt szüleid, mégis világos, Öregnek magát korholni sajátságos. Ha már felnőttek vesznek körül sokan, Leckédet tanult szépen, okosan, nyedle, le, mint pirulát, keserült, hogy helyreálljon békéd és derült. Nem múlnak nyomtalanul a hónapok, Biztos, hogy te magad sem ezt akarod, Ahol jót olvasnak, szorgosan tanulnak, Hírét sem venni ott az unalomnak. Egy gond mindennél súlyosabb viszont, Akkor hát mit vegyek magamra, mond? Lassanként szűk lett és kicsi minden, Amiképp a bugyim kép az ingem. A cipőmbe már nem fér be a lábam, nincs ember, ki többet szenvedne nálam, pedig mindez tökéletesen érthető, ha hirtelen tíz centimétert nő a nő. Ami az étkezésről szólt, azt a részt margó képtelen volt megrímelni, ezért azután el is hagyom. De azért szép ez a vers, nem gondolod? Mellesleg nagyon elkényeztetnek, egy csomó szebbnél szebb ajándékot kaptam, Egyebek között egy vastag könyvet kedvenc témámról, a görög és római mitológiáról. Nyalánkságok hiányára sem panaszkodhatom, mindenki az utolsó tartalékait is bevetette. Mint a rejtőzködő család Benyaminját, igazán jobban megbecsülnek, mint ahogy megérdemelném. Anne. Ked, 1943. június 15 Drága Kitti, Mindenféle dolgok történnek. Én most mégis leginkább arra gondolok, hogy ez az én sok érdektelen fecsegésem úgyis csak untat és kevesebb levéllel boldogabb volnál. Ezért csak rövidre fogva tájékoztatlak. Foszkel úrnak nem operálták meg a gyomrát. Már a műtőasztalon feküdt, felvágott gyomorral, amikor az orvosok megállapították, hogy a gyomorrákja annyira előre haladott állapotban van, hogy operálhatatlan. Visszavarták tehát a gyomrát, három hétig ágyban feküdt, alaposan feltáplálták és haza De elkövették azt a megbocsáthatatlan ostobaságot, hogy szegény embert pontosan felvilágosították, mi vár rá. Dolgozni nem bír, üldögél otthon, nyolc gyerekétül körülvéve és töpren közelgő halálán. Rettenetesen sajnálom őt. És nagyon fájlalom, hogy nem mehetünk ki az utcára, mert akkor biztos, hogy gyakran meglátogatnám, hogy elhesegessem a bánatát. Számunkra kész szerencsétlenség, hogy a derék foszkál többé nem fog minket tájékoztatni mindarról, ami a raktárban történik vagy elhangzik. Elővigyázatosságával ő volt a legfőbb segítőnk és támaszunk. Nagyon hiányzik. A jövő hónapban rajtunk a sor, hogy beszolgáltassuk a rádiónkat. Kleimannak otthon van egy elrejtett méretű rádiója, azt kapjuk majd meg a nagy Philipsünkért. Kár, hogy ezt a szép dobozt be kell szolgáltatni, de egy ház, amelyben emberek rejtőznek, ne vonja magára a szándékkal a hatóság figyelmét. A kis rádió azután majd fent lesz nálunk, Illegális pénzen élő, illegális zsidóknak igazán lehet egy illegális rádiójuk. Mindenki ócska rádiót próbál szerezni, hogy azt szolgáltassa be a helyet, ami a lelket tartja az emberekben. Ami nagyon is így van, mert amióta odakintről egyre rosszabb híreket kapunk, egyre inkább a rádió bűvös hangjától nyerjük vissza bátorságunkat, hogy újra meg újra biztassuk magunkat. Fel a feje, bátorság, jönnek még szebb idők is. Anne. Vasárnap 1943. július 11. Kedves Kitti, visszatérve, mint már annyiszor, a nevelés témájához el kell mondjam, hogy igen nagy fáradtságomba kerül készségesnek, barátságosnak és szeretetre méltónak lenni, és mindent elkövetek, hogy a szidalmak záporát szemerkilő esővészelédítsem. Cefetül nehéz példásan viselkedni olyanokkal, akiket ki nem állhatok, miközben az egész csak tettetés. Belátom viszont, hogy egy kis alakoskodással többre jutok, mintha régi szokásomhoz hívem mindenkinek kerekperec megmondom a véleményem, amire nem is kíváncsi senki, és amit semmibe vesznek. Persze gyakran kiesem a szerepemből, és az igazságtalanságok hallatán nem tudom dühömet visszafogni, amiért is utána négy héten át, mint a világ legszemtelenebb kölykét emlegetnek. Nem esik meg olykor rajtam a szíved. Még jó, hogy nem vagyok belődő természetű, mert akkor már neki keseredtem volna, és oda volna a jó kedvem. A szidalmaknak is főleg csak a humoros oldalát látom. Persze inkább akkor, ha más szapulnak, és nem én vagyok az áldozat. Továbbá, hosszas gondolkodás után elhatároztam, hogy egy kis hanyagolom a gyorsírást. Először azért, hogy több időm jusson egyéb szaktárgyaimra, másodszor meg a szemem miatt, ami eléggé nyomorúságos dolog. Erősen rövidlátó lettem, már régen szemüveget kellene hordanom. Hú, micsoda bagoly fejem lesz! De tudod, egy rejtőzőnél? Tegnap az egész házban egyébről sem volt szó, mint Anne szeméről, Anya ugyanis felvetette, hogy mi volna, ha Kleiman asszony elvinne engem egy szemorvoshoz. Ettől a kijelentéstől reszketni kezdett a lábam. Nem kicsiség kimenni az utcára. Képzeld csak el, ki az utcára. Én el sem tudom képzelni. Először halára rémültem, később azonban már örültem neki. Csak hogy ez nem volt ilyen egyszerű, mert az illetékesek, akiknek ilyen esetekben dönteniük kell, nem egy hamar tudtak közös nevezőre jutni. Előbb alaposan mérlegelni kellett a nehézségeket és a kockázatot, pedig Míp már azon nyomban el akart velem indulni. Időközben elővettem a szekrényemből a szürke kabátomat, de úgy nézett ki rajtam, mintha a tulajdon kisugomé volna, annyira kinőttem. Egyszerűen nem ér össze, nem lehet begombolni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mi fog történni, de nem hiszem, hogy a terv megvalósul, mert közben az angolok partra szálltak Szicíliában, amitől apa megint úgy gondolja, hogy most már hamar vége lesz. Bep sok irodai munkával bíz meg minket, Margót és engem. Komolyan is vesszük mind a ketten, azon kívül neki is nagy segítség. Levelezést lerakni és eladási naplót vezetni mindenki tud de mi rendkívül pontosan csináljuk. Mip tisztára olyan, mint egy málhásló, cipeli magát. Majd minden nap szerez nekünk valahonnan zöldségfélét, és nagy bevásárló idehozza a biciklien. Minden szombaton is ő hoz ide öt könyvet a könyvtárból. Folyton arra várunk, hogy szombat legyen, mert akkor érkeznek a könyvek. Mint az ajándékot váró gyerekek. Normális emberek nem is tudják, mit jelentenek a könyvek a rejtőzködőknek. Olvasunk, tanulunk és rádiózunk, más szórakozásunk nincsen. Anne. Ked. 1943. július 13. A legjobb kisasztal. Tegnap délután apa engedelmével megkértem Dűszelt, méltóztasson megengedni, mi ez, ha nem udvarias beszéd, hogy hetente kétszer délután négytől hatig használhassam a kettünk szobájában lévő kis asztalt. Minden nap fél háromtól négy óráig, amíg dűszel alszik, ennél az asztalnál ülök, de utána már nem, sőt, a szobába is tilos tartózkodnom. A nappali szobában délutánonként túl nagy a nyüzsgés, ott nem lehet dolgozni. Mellesleg délután olykor apa is szívesen dolgozik az íróasztala mellett. Nyomósokból kértem, amit kértem, és nagyon udvariasan. Mit gondolsz, mit felelt erre a nagy tudású dűszel? Nem. Röviden és velősen csak ennyit. Nem. Fel voltam háborodva, de nem hagytam lerázni magam, hanem megkérdeztem tőle, hogy vajon miért nem. De jól megjártam, íme a felcsattanó válasz. Nekem is tanulnom kell. Ha délután nem tanulhatok, napközben nem jut rá időm. Meg kell tanulnom a napi adagomat, különben hiába fogtam bele. Te amúgy sem tanulsz komolyan, ez a mitológia, miféle munka volna az. Kötni meg olvasni, az sem munka. A kisasztalnál én ülök. mire én. Én komolyan tanulok, dűszelúr, és délutánonként soha nem tudok, ezért nagyon szépen megkérem őnt, gondolkodjon el még egyszer a kérésemen. Ezekkel a szavakkal a megsértett Anne sarkon fordult, és a hátát mutatta a nagy tudású doktornak. Ford bennem a méreg, micsoda goromba ember, gondoltam magamban. Tényleg az. Én meg milyen barátságos vagyok hozzá. Este, mikor alkalom nyílt rá, elmondtam Pimnek, hogy áll az ügy, és megbeszéltem vele, hogy a továbbiakban mit tegyek, mert eszemágában sem volt feladni a harcot, Sőt, azt akartam, hogy a maga erejéből győzzek. Pim azután nagy vonalakban közölte velem, mi volna a teendő, de azt tanácsolta, hogy várják inkább holnapig, akkor már nem leszek annyira feldúlt. Ezt az utóbbi tanácset elreztettem a fülem mellett, és este, mosogatás után oda Dűszelhez. Pim ott ült mellettünk, ez megnyugtató érzés volt. – Dűszel szóltam hozzá – úgy látom, ön nem vette a fáradtságot, hogy kérésemet komolyan megfontolja. Arra kérem hát, gondolja meg még egyszer. Mire Dűszel a legszívélyesebb mosolyával megjegyezte. Én mindig és mindenkor kész vagyok szót váltani erről az ügyről. Noha egyszer már megbeszéltük. Amire én folytattam mondandómat, bár Dűszel örökösen félbeszakított. Az elején, amikor ön idejött, abban állapodtunk meg, hogy a kis szobát közösen használjuk. Ha igazságosan osztjuk be az időt, akkor egész délelőtt öné a szoba, egész délután meg az enyém. Ennyit most nem is kérek, de a heti két délutánt igazán méltányosnak tartom. Dűszel, mintha tűbe ült volna, úgy pattant fel. Az igazságosságot csak ne emlegest. akkor én hol húzzam meg magam? Kérjen megtalán Fándán urat, hogy építsen nekem a manzárt előterében egy zugolt, ahol nyugodtan ülhetek? Sehol nem tanulhatok nyugodtan. Veled mindig csak baj van. Ha Margó nővére kérte volna tőlem ugyanezt, neki sokkal több oka is volna rá. Eszembe se jutna megtagadni tőle. De te! És megint elkezdte emlegetni a mitológiát meg a kötögetést. Anne pedig újra megsértődött. De most nem mutattam ki hanem hagytam, hogy folytassa. Veled egyáltalán nem érdemes szóba állni, szörnyen önző vagy, mindenáron érvényesíteni próbálod az akaratodat, a többi ember nem számít. Ilyen gyereket még életemben nem láttam. Most végül is kénytelen leszek engedni a kívánságodnak, nehogy majd még azt kelljen hallanom, hogy Anne Frank azért bukott meg a vizsgán, mert dűszelúr nem engedte oda a kis asztalhoz és mondta, csak mondta tovább a magáit, olyan bőlére eresztve, hogy alig tudtam követni. Egy pillanatig arra gondoltam, hogy most rögtön akkora pofont keverek lenne ki, hogy a faladja a másikat, amiért ennyit hazudozik. De a következő pillanatban már ezt mondtam magamban. Nyugalom. Csak nem fogsz emiatt a fickó miatt indulatba jönni. Végül dűszel, kidühöngte magát, és arcán dühvelvegyes diadallal, valamint ennivalóval dugik tömött kabátjával a karján elhagyta a szobát. a pához, Ha Netán nem hallotta volna az előbbieket, elmondtam neki az egészet. Pim úgy döntött, hogy még aznap este beszél dűszelel, és valóban egy fél órát elbeszélgettek egymással. Először arról esett szó, hogy vajon akkor most Anna üljön-e a kis asztalnál, igen vagy nem. Apa megemlítette, hogy Dűszel megő egyszer már megtárgyalták ezt az ügyet, és hogy apa akkor elismerte Dűszel igazát, vagyis hogy ne a fiatalabbnak kedvezzenek az öregebbel szemben. még ha nem tartotta is méltányosnak. Dűszel viszont kifogásolta, hogy úgy beszélek vele, mint egy betolakodóval, aki mindent magának akar. De apa ezt határozottan elutasította, mondván, hogy ő is mindent hallott, erre én egyáltalán nem utaltam. És itt tovább, oda-vissza, apa védelmébe vette az önzésemet, meg a babra munkáimat. Dűszel meg, mindig morgott rá valamit. Végül azonban mégis engednie kellett. Hetenként két délután tehát zavartalanul dolgozhatom. Ettől annyira megzavarodott, hogy két napig szóba sem állt velem, de öttől fél hatig ő is ott ült velem a kis ezt a gyerekességet. Aki még 54 éves korában is ilyen fontoskodó és kicsinyes, az ilyennek született, és már nem is fog megváltozni.